Матвій знов-таки відповів не зараз і не просто. Як надумаюсь, то скажу. Не радився ще зу старою. Не по силі, знаєте це мені, повірте, не по силі. Стягнувшись до сорочки, можу ту половину зібрати. Ну а друга? Є гроші, як каже чех, у банце совпенізе. Це то я й без чеха знаю, але думаєте, що у банце? От отак і дадуть, і що туди не треба віддавати? Вам дадуть, на 4% дадуть, цілу півтисячу дадуть. О ні, у Дерманському банку по їх закону можу сотню дістати. Не знаю, чи у вашому Лебецькому можна б що. Тьо-то вже не знаю. У нас настільки пам'ять мене не милить, можуть позичити тільки пайщики. Так здається». Але я думаю, що у дерманському вам, напевно, півсотню зайвих дадуть. Ну, а решту вже хоч не хочеш, а треба буде до житка звернутися». Це останнє вимовив Григорчук якось непевно, з острахом і приниженим голосом, ніби боячись цим образити кого. Матвій все-таки великої на це уваги не звернув. Він міцно, широкою, мозолистою долоною розтирав зморшки свого чола – Ніби хотів зачавити під ними важку свою думу. «Це!» – смокнув він, а опісля ще раз смокнув. «Над цим треба поміскувати!» З печі виглядає хведот. Ніс його обсмарований чимсь чорним. Сидить він тихо і терпеливо. На запічку скромно примостився Василь. Він думає. І знов ходитиму зиму до школи без чобіт. Пасеш, пасеш, ті корови, а що з того маєш? На згадку, що прийдеться покинути свою найкращу привабливу мрію про чоботи зі стоячими халявами, бутилками, настрій його глибоко і нагально падає. Так уже ті постоли обридли. На цим розмова про землю й закінчилась. Горілки в плясті меншало. А разом збільшувалися гутірки та просторікування. Звичайно, заговорили про війну. Матвій зловіщі свої сни пригадав і сотий раз їх розказав. Григорчук на філософію не майстер, але Матвія слухає раду. Розмову свою весь час вели навколо справ сурйозних. Ніколи їм було бавитись у жарти. «Життя – чавить», – казав Матвій, – той герой, хто з-під її чавухи хоч з одним цілим ребром вилізе. Та ще, аби люди Бога не гнівили, без Бога мужик порожнеча, як ото клуня без снопів чи засіки без зерна. Почало сутеніти, і мужики розпрощалися. Матвій без верхньої одежі і без шапки провів гося аж до дорожини, що бігла з дермання до лебедів повз його хутір, «Пообіцяв, що на днях сам до вас заскочу, а там бачитимем. А Харитона вже сюди не мішайте, якось той самий самі цю справу закінчимо». Тьма по землі стелилася. На хуторі глибока тиша і спокій, небо чисте, передосінні дзвінке. З млина чути плескіт колеса та лятатання ківша. Садок обнизаний рясно овочами, дрімає непорушно – Ніби закохана в свою будучу дитину перший раз вагітна молода жінка. За річкою, на Дерманському боці, під Заставською сосниною, чути форкання коней. Це ночліжани по скошених уже сіножатях розкошують. Видно під сосниною велику заграву багаття, і густий тяжкий хвіст диму, довжелезною летючою вуалю, простягнувся далеко над лугом, сягаючи аж до лебецького порубу і зникаючи десь там у Михалковій дебрі. По хвилині задзвеніла ночліжанська пісня, вона знялась, мов чайка, з болота низів, і, прорвавшись під зучне небо, відбилась від нього та дрібним рокотом розсипалась на тисячу реготливих тонів по цілій широті долини.